Salme 125 En sang ved oppstigningene. De som setter sin li til Jehova er som Sionfjellet, som ikke kan bli brakt til å vakle, men forblir til uavgrensetid. Jerusalem, liksom fjell er rundt omkring det, slik er Jehova runt omkring sitt folk fra nå av og til uavgrensetid. For ondskapssepter skal ikke fortsette å hvile over de rettferdige slådd, for at de rettferdige ikke skal rekke ut sin hånd til noen urett handlemåte. Gjør godt, Jehova, mot de gode, ja, mot dem som er rettskaffende i sine hjerter. Men de som bøyer av til sine krokete veier, dem skal Jehova lage bort sammen med dem som praktiserer det som er skadelig. Det skal være fred over Israel.